Az első összecsapás Nem kell sokáig várniuk a harcra. A két hajó had lassan megindul egymás felé. A török fővezér, Ali Pasa, Uludzs Ali tanácsával ellentétben éppenséggel nem elrejtőzni akar, hanem személyesen kíván megmérkőzni a keresztény főparancsnokkal. Ezért sortüzet vezényel, és nyíltan mutatkozik hajóján. Don Juan ebből megérti, hogy ez személyére szóló kihívás, és válaszlövéssel viszonozza ellenfele jelzését. A törökök most már tudják, hogy hol tartózkodik a keresztény főparancsnok. Alipasa egyenesen Don Juan vezérhajójával szembe kormányoztatja a sajátját. Ekkor... A legszerencsésebb időpontban, a csata megkezdése előtt megváltozik a szél iránya. Mostantól kezdve a keresztény hajók hátába fúj, és a törökök fáradtságos evezéssel kénytelenek csatába bocsátkozni. A szélirány megváltozását jó előjelnek tekintik a Liga hajóin. Isten segítő kegyelmének, és tovább nő bizalmuk a győzelemben. Különben a török katonaság ugyancsak mélyen hitte, hogy szent háborút folytat. Az iszlám vallás iránti lelkesedésből és a felséges szultán dicsőségért harcol a hitetlenek ellen. Minden bizonnyal győzni fognak, mint eddig úgy szólván, mindig és mindenütt. A török hajók felől nagy zaj hallatszik át a keresztényekhez kürtök harsogása keveredett a cintányírok zengésével és fegyver A török katonák táncoltak, hadonásztak a fedélzeten. Aurelius Ketti így örökítette meg naplójában a csata előtti hangulatot. Az ellenség kinevette a keresztényeket, mondván, hogy nagyon nagyra vágyóak, ha össze akarják mérni erejüket a szultánéval. Nem látták az összes keresztény gáját, és ezért csófolodtak velettük. Egy a nevű kalóz, akiről már elmondtuk, hogy Messinába ment a keresztények száma felől tájékozódni, Alipasának azt jelentette, hogy a keresztényeknek nincs több mint 150 gályájuk. Nem beszélt nekik a galeásszákról. A törökök csúfolódtak a keresztényeken, mondogatva maguk között, ezek a keresztények úgy jöttek, mint egy júnyáj, hogy elvágjuk a torkukat. Valóban azt a parancsot kapták, hogy minden keresztény gyilkoljanak le, és ne ejtsenek foglyokat. Ők is erősen megkötözték keresztény arab evezőseiket még kérkedtek is vele, hogy úgysem mernek fellázadni és hátba támadni őket, mert azonnal megölik a lázadókat. Hát itt is elszámították magukat. Az üdvözlő lövések után rövidesen megkezdődött a csata. A liga flottájának törzse és balszárnya előtt álló galeászák, amelyek éppen hatékony lőtávolságba kerültek, Valamennyi ágyójukból tüzet zúdítottak a közeledő török hajókra. Ezeknek soraiban egyszerre óriási kavarodást támadt. Több töröggája azonnal elsüllyedt. Mások pedig csak úgy mertek tovább haladni, hogy a lehető legnagyobb ívben kerülték ki ezeket a félelmetesen működő velencei, óriási hajókat. Így viszont már a csata kezdetén Teljesen felborult a török hajóhat harci rendje. Amelyet különben már Ulúcs Ali is megbontott, amikor Doriát követve messze dél felé a nyílt vizekre hajózott.